Бачить тоді Васюта, що нікуди дітись, давай старшину до Ічні прохати. Дай рушили всі з Батурина, і я оце, дещо впорядкувавши, туди ж їду. Так намовились між себе, щоб уже всіма голосами сомка обрати, і присягу йому виконати, і прийому всім стояти. Так чого ж гаятись, каже Шрам? «На коней, до доїчні?» Господи, сказав дивуючись Білозерець, чи тебе Господь сотворив із самого заліза чи що? Ні рани, ні літа тебе не одоліють, а шрам йому. Як треба рятувати Україну, байдуже мені і літай рани. Обновиться, яко орля, юность моя. На коня, на коня, нічого гаятись!» Да вгамуйсь бога ради, хоть дух переведи, хоть чарку горілки випий да закуси. Сяк так осадив білозрець Шрама. Шрам уже й сам тоді почув, що треба дати собі пільгу. Виїхали з борзни. Чи проїхали з десяток верст, чи ні, як назустріч гонець до білозерця, щоб проставав уже під Ніжень.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 А що, пане гетьмане? Яково? Не журись, батьку, каже Сомко. Усе буде гаразд. Уже як ми з паном Золотаренком узялись за руки, то нехай устоїть проти нас хто хоче. Лубенський, прилуцький і Переяславський полки я випробив з Вухаєвичем під Ніжень. А чернігівський буде туди сьогодні на ніч. Чого ж ти? Іще супися?» Ти кажеш, пане гетьмане, що з Вухаєвичем полки виправив? питає Шрам. З моїм? Генеральним писарем? одвітує Сомко. Да то, то ж не дав би я йому гетьманського буншука під таку годину. Е, батьку, каже Сомко, тобі бо вже дуже зневірились, люди. А ти, синку, дуже багато ймеш їм віри. Я чував про Вуяхевича дещо негарне. Е, годі, ти мого Вухаєвича не знаєш. Ніхто лучше його не вміє гамувати козаків. Тим я й дав на сей день йому, Бунчук, а не іншому. Похмурна, похмурна година, каже сам собі шрам. Не така ще, як тобі здається, сказав Сомко. Дай Боже! А що ти скажеш про поспільство, що купиться колоніження? Нехай Бог криє, наче як було на початку Хмельнищини. Це все брюховці. Нічого не скажу. Мені більш їх жаль, ніж досадно. Більш досадно, ніж страшно. Поки в мене в таборі козаки да гармати, я ні про що й гадки не маю. Ти думаєш, може, мене дуже засмутили миргородці да полтавці з інківцями? Не засмутили вони мене, а приогорчили. Не те мені шкода, що три полки відпало, а те, що честь правда поламана. О, голова ти, моя золота, подумав Шрам, коли б то так усі, як ти, держались честі до да правди? А то на кого не глянеш, усяке, мов, звірюка, про свою тільки шкуру, да про свій барліг дбає.